Oi, gente, eu sou a Cintia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje, mais uma ideia muito fofa com、um、brinquedo e dessa vez eu preparei um ferro de passar bem legal. Então, se você gostou dessa ideia, já aproveita e deixa um like bem legal aqui pra mim. E pra essa ideia de brinquedo, quem veio comigo também com ideia de brinquedo é a Vivi. Nossa amiga aqui do canal do Diawai Convivi. E ela vai fazer uma coisa bem bacana. Então, se você não conhece o canal dela ainda, corre lá pra conhecer, porque o canal dela tem muitas coisas legais. E quem gosta de ideias c a l a í vai amar demais o canal dela. E nós vamos precisar de uma embalagem tipo essa aí, que tenha um formato arredondado na parte de cima. E vamos cortar desta forma. Você pode escolher uma embalagem de outra cor também. Corta aí nessa parte, então já t á dando para visualizar o ferro. Com uma lixa de unha, lixa todas as bordas para que ninguém se arranhe, que a criança não se arranhe. Aqui não existe uma medida, porque cada embalagem é o tamanho, então é só a riscar r um papelão. Eu usei um papelão bem grossinho, se você não tiver ele grossinho, tenta usar duas camadas Isso aí é uma tampinha de caixa de leite. E eu fiz um buraco com a tesoura. Se você for criança, pede ajuda a um adulto, tá? Faz o mesmo buraquinho com a tesoura nessa parte aí pra encaixar. Eu tô usando aqui um parafuso sem ponta com uma arruela, porque eu quero que essa rodinha fique girando. Então, se você não colocar o parafuso colar direto, ela não vai girar, mas também pode ser feito desta forma. Aí eu coloquei um pinguinho de cola quente que é para a r r u e l a não sair mais. Agora usando uma tampinha de detergente porque ela também roda. E para fingir que é aquela coisinha de apertar a água, aquele botãozinho, primeiro você dá uma colada aí num pedacinho de EVA que é para fixar bem. E depois fixa o EVA lá diretamente na peça. E já está ficando com forma de ferro. Vamos colar agora o fundo. Estou usando cola quente nesse projeto, mas se você quiser também pode usar cola instantânea. E se você ainda não segue a gente no Instagram, aproveita e segue a gente por lá, porque eu fico sempre dando algumas ideias do que estou fazendo. E vocês também podem dar a opinião de vocês direto por lá para mim. Aqui eu também cortei a parte de trás e eu estou usando aqui um cordão de São Francisco que a gente ganhou da Raikia Viamentos. Mas você pode usar uma corda i n h qualquer, pode usar também barbante. E o ideal é que faça esse furinho e prenda antes de prender esse fundo do ferro. Eu resolvi fazer a tomada antes também de prender ali, porque qualquer coisa não, tá, não estaria colado ainda. E aí, eu cortei um pedacinho de papelão. Estou usando palito de churrasco e é bem simples da maneira que vocês estão vendo aí. Se você acabou de conhecer o nosso canal e está gostando, dá uma passeada pelo canal, vê se vocês gostam e se vocês gostarem, se inscrevam e a t i v a o sininho das notificações para receber todas as novidades que a gente faz por aqui. Agora é só colar o fundo. Eu estou usando o EVA cinza para ter aquela tonalidade né, do ferro que é prateado. Então eu optei pelo cinza. O EVA vai fazer todo o acabamento aqui. E corta uma tirinha de mais ou menos um dedo. E na hora que você estiver fazendo, vai usando a criatividade de acordo com a sua necessidade. Para fazer essa borda arredondada, o ideal é que na hora de colar a gente dê uma puxadinha no EVA para ele tomar esta forma. Aqui, como não quis sair o, o, a imagem da embalagem, eu coloquei um pedacinho de EVA e aí coloquei dos dois lados para ficar igual. E acho que também ficou bem legal no ferro, porque tem ferros com esse desenho. A mesma coisa eu fiz na tomada. Encapei com EVA. Vai colando e cortando pra ficar tudo do tamanho certinho. E tem uma coisa muito interessante: quando eu dei esse ferro pra Valentina, ela cismou que tinha que ligar na tomada. Então, pessoal, cuidado. Se a sua criança for desse tipo, nem f a z a tomada. Ou f a z o que a Patrícia fez: a gente comprou uma tomada. E colocou pendurada lá pra ela ficar satisfeita que estava ligando uma tomada. Posso com uma coisa dessa, gente? É muita fofura, não é? Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês querem uma ideia pra tábua de passar. Porque eu pensei em fazer uma tábua de passar com a tomada. Então não vamos ter problema mais com relação a isso. Em volta do ferro eu tô colocando tirinhas de EVA também. Dá a dar o acabamento, então onde tiver um acabamento ruim, vai colocando essas tirinhas aí nessa parte também. Eu acho que faz toda a diferença, gente. ferro, Tá pronto o ferro. E agora, para dar um efeito mais metalizado, eu estou usando aqui uma tinta Metal Color Prata, para ficar com aquele efeito mais bacana. Mas se você não tiver, não tem nenhum problema. Está praticamente pronto, as crianças adoram. Eu acho que sai super em conta. É reciclável, vale a pena, a criança brinca, se estragar, não tem desperdício. Aqui pra mim nos comentários o que, que vocês acharam dessa ideia. Se você chegou aqui até agora, deixa pra mim aqui um coraçãozinho de emoji que eu vou amar e passa lá no canal da Vivi pra ver a ideia que ela fez de brinquedo por lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!